Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu Wana billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih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 Yuslih laku, amal laku, yafir laku, zinub laku. Wma yutegi Allah wa Rasuluh, fakrifazaf azan agama. Ama baga? Fina sedekah hadith kitab Allah, wa khair al hadi, hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wshar al amur muhdasatuh, wakla muhdasat bid'ah, wakla bid'ah zulala, wakla zulala bil nahr. Shalawatul bilawazan hari syawal ini semuanya ini milik Allah swt. Alhamdulillah, yang ingin pangkunin adalah kita menyambung kembali kuliah tafsir kita dan kita sedang membincangkan ayat yang kelima dan keenam dari suratul Tulkafithah. Semoga Allah Subhanahuwataala mengutbi Allah dengan syaitan rodiim. mustaqim. Jemaahnya yang sebeli sahih tafsir ibn Kafir, hanya kepada kepadaMu kami beribadah dan hanya kepadaMu kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kepada kami yang lurus. Jadi dalam ayat yang kelima Kita sudah pun menguraikan Mengapakah dimulakan ayat ini dengan Iyaka na'bud Wa iyaka nasta'in Tidak dimulakan Iyaka nasta'in Wa iyaka na'bud Kerana dia suruh bahasa kefahaman Peristiwa perbuatan itu berlaku Minta pertolongan Kemudian barulah datang kekuatan Tapi mengapa pula dalam ayat ini Datang kekuatan untuk ibadah dahulu Kemudian meminta pertolongan Perkara ini telah kita uraikan pada kuliah lalu Dan tersilaplah setengah golongan yang beranggapan bahawa sebenarnya di sini berlaku taqdim dan juga takhir. Ya, suruh maksud sebenarnya, ia kena setain itu dahulu ia kena abud itu kemudian. Perkara ini disebut oleh Al-Imam Ibn Jarid Tabari dalam tafsirnya. Tersilaplah setengah golongan yang mengatakan bahawa mengapa Allah SWT mendahulukan kataan ia kena abud, ia kena setain tidak didahulukan ia kena setain diikuti dengan ia kena abud seperti penangan kata kata Ibn Jabir Tabari maksud di sini berlaku ghaflah ghaflah ni makna kecuaian oleh setengah ulama yang muntashir mengatakan demikian seolah-olah sama dengan kata-kata penyair walau annama as'a liadna ma'isatin kafani wa lam atruk qalilan minal mali ini maksud penyair penyair mengatakan bahawa aku tidak perlu pada aku hanya perlu pada kehidupan yang serba sederhana mencukupi untukku dan aku tidak minta satu yang lebih. Karena dia bahasa Arab kafani walam atruk qadila minal mali, dia adalah muakhar. Sebetulnya di mukaddam. Dia disuruh lorahnya, dia suruh susunan ayat nampaknya di muakhar tapi sebenarnya di mukaddam. Karena kita tentu mengatakan saya tidak perlu melugan banyak wang madai gaya hidup hidup sederhana begini. Kalau kita sebut sebaliknya, saya madai hidup begini, saya tak perlu banyak wang Dia bahasa Arab dalam konteks syair yang diungkapkan ini berlaku takdir dan juga takdir. Kata Ibnu Jarir tabari ini satu kesilapan. Kerana bahasa Arab keutamaan yang telah kita lihat kepada ibadah. Mana perkataan yang lebih penting iaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justeru didahulukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni. Kalau jumhur pandangan para mufassirun. Maksudnya meminta pertolongan menggunakan wasilah untuk mendapatkannya. Dan perkara yang didahulukan adalah lebih penting dari meminta pertolongan tersebut, iaitu supaya kita ni istiqamah dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Perkataan ibadah ini telah kita uraikan pada kurun yang lalu. Cuma ada beberapa perkara yang menarik, bahawa ibadat ini disebut oleh Allah Subhanahu Wataala, ataupun yabudu ini juga disebut dalam ayat-ayat yang lain. Contohnya wa ibadu Rahman, wa ibadu Rahman. Aladin yang shona bil ardi houna, wa ila khatuhu mujahiduna kalu salama aibad la'in ibadid aibad ini jamak kepada abd yang merujuk kepada hamba-hamba yang soleh manakala abid adalah merujuk kepada hamba-hamba yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan itu kita melihat perbezaan di surah yang kita ada dalam ayat-ayat Allah Nanti kita akan meninjangkan menuju surah al-furqan wa ibadur rahman allaziina yamshuna al-ardi wa idza khatabahum jahilul qalu salaama Perkataan abad ini satu yang dimulia dengan Allah Subhanahu Taala. Nanti kita akan bincangkan menerusi surat Isra, ayat yang pertama. Subhanaladhi asra bi'abdihi layla minal masjil harami ilal masjil aqsa. Alladhi barakna hawlahu linuyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Begitu juga kita telah huraikan pada awal surah kahfi yang lalu. Alhamdulillahilladhi anzala ala abdihi alkitab. Nanti kita akan menjelaskan surah al-jinn. Yang mengisahkan tentang keimanan yang jin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila Allah menjelaskan, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila Allah menjelaskan, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila Allah menjelaskan, wahai Nabi Sallallahu Allah menjelaskan, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila Allah menjelaskan, wahai Nabi Sallallahu musuh Wasallam, Allah menjelaskan, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad Alaihi Wasallam, bila Allah menjelaskan, wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bila bila Allah menjelaskan, wahai Nabi Sallallahu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba ketika menurunkan al-Quran kepadanya ketika beliau berdakwah dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan pada malam hari. Jadi abad ini merujuk kepada satu pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita yang mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ibadah ini kita dituntut untuk memperbanyakkan ibadah Sesuatu hati kita masih sempit, masih susah hati. Pernah kita bincangkan dahulu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya meningkatkan ibadah. Seperti contohnya Surah Hijr ayat ke tujuh hingga sembilan. Wallaqa na n'alamu an naka yadziqu sadruka maa yauloon, f'sab'ih bi hamdillahubika min al sajidin, wa'abd rabbika hatta yatiakal yakin. Dan kami sungguh-sungguh mentahir bahawa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ungkapkan. Maka bertasbihlah dengan muji Rabbim dan jadilah kamu termasuk orang-orang yang sujud melakukan salat dan ibadah kepada rabbmu sampai datang kepadamu ajal yang telah ditetapkan. Jadi Imam Ibn Kasyir menyemukakan ayat ini sebagai satu penjelasan bahawa ibadah ini dilakukan oleh yang baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Bila keadaan susah jangan kita jauh dari Allah. Lagi kita kena menghampirinya Kemudian saya datang ayat yang kenal Ihrinah syaratan mustaqim Tunjukkan kepada kami yang lurus. Kita dah huraikan pada pujian sebelum ini Bahawa Allah mengajar kita Berdasarkan kepada hadis. Qasam tu as-salata baini wa baini abdi Nisfaini wa li abdi mas'al Al-Fatihah ini terbagi kepada dua komponen Dua episod Episod yang pertama merupakan pujian kepada Allah SWT kemudian episod yang kedua barulah seseorang hamba menerangkan meminta kepada Allah haknya memohon kepada Allah bantuan kesisinya kita telah berahikan pada kuliah lalu gambaran doa ini seperti yang diumpamakan dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnah ini begitu juga gambaran dikemukakan oleh Imam Yazzari dalam bab doa musyik kitab Nihayatul Ihya'ul jadi setelah ayat-ayat yang awal fasa yang pertama dari surah Al fatihah Setelah Allah mengajar kita pujian kepadanya dan menyatakan hanya kepada Allah pemohonan itu ditujukan maka layaklah kita mengiringi selepas itu permintaan kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi ini yang telah menerangkan hadis yang kita bincangkan sebelum ini hadis riwayat Muslim yang mana Allah membahagikan al-fatihah itu kepada dua, sebahagian untuknya, sebahagian untuk hambunya dan bagi hambunya apa yang dipohon kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi perkara ini merupakan keadaan yang sangat sempurna Bagi seorang yang mengajukan permintaan Kerana yang disuruhkan Kita memuji Allah Subhanahu SWT Memuji dengan sebenar-benar pujian Kemudian barulah datang permintaan Ihdinas syaratan mustaqim Tunjukkan kepada kami yang lurus. Kerana perkara itu lebih dekat kepada Kabulnya doa dan dipenuhi hajat Kerana itu Allah memimpin kita Untuk selalu melakukan perkara ini Jadi permintaan itu biasanya diajukan dengan cara memberitahu Keadaan dan keperluan Yang mengajukan mintaan itu Contohnya, nanti kita akan Menjelaskan surat kasas Nabi Musa pun memohon kepada Allah Subhanahu SWT Selepas pujian dan menerangkan Bagaimana lemahnya diri beliau Rabbi ini lima anzalta ilaya Min khairin faqir Ya Rabku, Wahid Tuhanku Semuanya aku sangat melukan satu kebaikan Yang kau turunkan kepadaku. Begitu juga kalau kita pelajari Doa Nabi Yunus yang dipanggil sebagai Zunnun yang Nabi Yunus semuanya pada Allah Swt. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Kalau kita lihat dalam kitab Al-Karim merupakan doa ul makrub. Doa ul makrub ni sedang iaitu doa orang yang berada dalam kesusahan. Kalau sedang susah, jangan bayangkan sedang sahaja orang yang susah. Ramai lagi orang yang sebenarnya susah. Itu sebab berkata Sheikh Dr Mustafa Sibay dalam kitabnya yang bertajuk Al-Qalaid lakukanlah tiga perkara. Yang pertama ziarahilah orang sakit supaya saudara memahami erti sihat. Yang kedua ziarahilah orang meninggal dunia supaya saudara faham nikmat hidup. Dan yang ketiga ziarahilah orang yang dikurung yang dipenjarakan supaya saudara mengerti nikmat bebas. Sekiranya saudara gagal melakukan tiga perkara tersebut maka sebenarnya saudara belum dapat mensyukuri ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan saudara perlu bimbang Bahawasanya sedara dihujari dengan nikmat yang belum pernah sedara syukuri. Jadi, sedar pernah ini dimulihkan Allah sekalian, memohon kepada Allah ini harus didahulukan dengan pujian. Tapi kadang-kadang permintaan itu madai dengan pujian. Sepertilah kata-kata penyair. Kata-kata penyair ini hebat semua. Fa'azkuru hajati amul kafani, fani, Hayauka inna shi matikal hayau, Iza asna alaikal mar'u yauman, <Syikun> Cantik sungguh ayat Allah SWT Cantik sungguh penjelasan penyair di sini Apakah harus menyebutkan keperluanku atau cukup sekadar rasa malu terhadapmu Sungguhnya rasa malu merupakan adat kebiasaanmu diajar kepada orang beriman Jika satu hari seorang menyampaikan pujiannya kepadamu Wahai Allah SWT Nisaya pujian itu mencukupi kerana dia telah pun mengemukakan hajatnya jadi orang-orang yang wahai orang salih ini segera nak memohon kepada Allah Subhanahu taala terlalu banyak pujian Allah Subhanahu taala memahami apa yang terdapat dalam kehendaknya itu ada sebuah hadis dalang seorang yang tidak kesempatan untuk memuji Allah Subhanahu Dan lantaran terlalu banyak masa untuk ibadahnya atahu afdal mimma atasa'il Allah akan beri kepadanya lebih hebat daripada apa yang dimohon oleh orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu taala jadi, ini adak ilang untuk kita mengapa datangnya hidayah Allah SWT. Mohonan untuk dapat hidayah itu kemudian. Saya teringat kepada rakyat yang dikemukakan dengan syarah hikam yang disyarahkan oleh Dr. Zulkifri bin Muhammad Al-Bakri Hafizahullah. Penjelasan ini cukup menarik. Mohon kepada Allah SWT ini bukan berarti segera untuk ditunaikan dalam hikmah yang keenam. Kelambatan kurniaan Tuhan kepada janganlah menyebabkan kamu berputus asa. Ini kata-kata Hikmah ibn Atai lahiskan yang yang kenam. La ayakun taakhuru amalil al ma'al ilhaah Du'a, mu'jaban liya'asik. Fahuwa damina laka al-ijaba fima ikhtarahu lak. Laa fima takhtaruhu linafsik. Fafil wakti al-lazi yurid. la fil wakti al-lazi turid. Kata-kata ini cukup menarik. Kata-kata Dr. Zulkifif bin Muhammad Al-Bakri. Kitab hikmah ini, hikmah ini, syarah hikmah ini, aman. Sesuai untuk kita baca. Buat keluarga kita kerana tamsilan-tamsilan ini -tamsilan kemukakan, merupakan contoh-contoh yang cukup menarik, kontemporari, mudah untuk kita memahaminya. Maksud hikmah ini, jangan berbutuh asa sekiranya Allah SWT melambatkan perlindungan doa. Walaupun kamu sudah bersungguh-sungguh memohon kepada Allah, kerana yang telah menjamin akan menerima semua doa menurut yang dia kehendaki untukmu. Bukan menurut kehendakmu dan pada waktu yang kamu tentukan. Sebaliknya, dia yang menentukan untukmu dan kita butuh hasil secara kita puan pada Allah belum diterimakan belum diterima, diterima oleh Allah Subhanahuw taala belum dimakbulkan bukannya maksud Allah tolak kerana penerimaan doa doa ini kita telah bincangkan dalam satu satu dari tiga perkara iman ayu wa ayma yadhir wa ayma yas an yasrif yasib mungkin dipercepatkan mungkin dilambatkan kita telah bincangkan dalam surah kahfi yang lalu Bagaimana dua ibu bapa yang saleh dipelihara Allah harta untuk anak-anak yang tinggal. Walaupun mereka mati pada usia muda. Mati sebelum tua. Ketika anak itu punya harta, anak itu punya warisan, anak itu punya hak, dijaga oleh Allah SWT sehingga Nabi Musa dan Nabi Khidir membangunkan untuk mereka tembok. Guna ataupun supaya harta yang terdapat di bawah di simpanan ibu ayah dalam bumi itu terselamat daripada tangan-tangan yang rakus. Jadi janganlah kita ni tengok berapa kita pohon kita butuan sedar Allah SWT. Bahawa perkara itu akan berlaku dengan sedulur kita pernah bincangkan bagaimana Nabi Musa berdoa kepada Firaun. Hanya dimakbulkan oleh Allah SWT doa Nabi Musa terhadap Firaun itu. Rabbal Ammals, ala amwalihim, wajdu ala kulubihim, fala yuminu hatta yaraul azab alaim. Selepas 40 tahun doa itu baru dimakbulkan oleh Allah SWT. Jadi kita mohon kepada Allah SWT ni Janganlah kita beranggapan segera Dengan suap kita hendak segera Sebenarnya Allah melambatkan melambatkannya Kerana kasih sayang Allah kepada kita Dalam ilmu yang kita tidak pun ketahui Baik, kerana dikaitan dengan doa Yang sedang kita pandatkan Yang kenal ini InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kuliah akan datang Allah SWT Wa ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam alamin Wa barakallahu